Esta'wfirullah, Rabb baraya Esta'wfirullah, min al-khutayya. Assalamu alaikum ve rahmetu ve barakatuh. Alhamdulillah, n ve ve ve nauzu billahi min şururi enfusina min seyyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilleh ve may yudlil fala hadiyalah. Eşhedü en la ilaha illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ve nusalli ve nusallim ala nabiyyina nabiy Mustafa sallallahu aleyhi Qala rabbi shrah li li amri min lisani inna rizqan amin ya Alhamdulillah syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita pada malam yang uh, berbahagia ini untuk bertemu di uh, di, uh, di masjid uh, Nurul Hidayah Lapangan Terbang Melaka Karya Pulau Samak Batu Berendam Melaka Saya ucapkan ribuan terima kasih Di atas jemputan yang sangat bermakna ini Saya kira ini adalah kali yang kedua Saya bertandang ke masjid ini Terima kasih banyak atas jemputan Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat Kepada tuan-tuan semua Terutamanya pihak ahli jawatan kuasa masjid Dan seterusnya kepada sidang jemaah Muslimin-muslimat yang dimuliakan semua Tuan-tuan sekalian, malam ini insya-Allah kita akan sama-sama bicarakan berkaitan satu tajuk iaitu indahnya bersedekah. Indahnya bersedekah. Jadi insya-Allah malam ini Kalaulah sekiranya ada kelihatan tabung tu lalu di depan tuan-tuan jangan buat tak nampak lah buat-buat terbagilah, terbagi. Ha ya, terbagi insya-Allah ya. Kalau dia lalulah, kalau tak lalu kita lah yang lalu dekat tabung tu. Ha insya-Allah mudah-mudahan Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insya-Allah saya akan mudah fahamkan tuan-tuan semua iaitu dalam bentuk tiga bab nah, tiga bab. Bab yang pertama kita akan tengok mengapa kita ini dalam Islam ataupun dalam hidup kita disuruh supaya memberi. Satu. Yang kedua kita akan tengok apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh orang yang suka memberi atau bersedekah kalau saya kata memberi itu, dia lebih umum lagi lah, infak, wakaf zakat, sedekah, itu lebih umum, dan yang ketiganya kita akan tengok, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang hidupnya barokah dek kerana suka sangat dia bersedekah, insyaAllah ya. baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang pertama, iaitu mengapa kita dalam hidup kita ini disuruh supaya bersedekah ataupun disuruh supaya memberi sebab? kerana tiga sebab yang pertama sekali sebab yang pertamanya ialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha memberi jadi kalau Allah tu maha memberi kita yang tak nak bagi, malu lah. Allah sendiri yang maha kaya Allah sendiri pun sifatnya maha memberi iaitu kita sebut sebagai Al-Wahab al-wahhab bukan wahab wahid wahub tu itu tiga abdul nah, kan ini al-wahhab maknanya orang yang suka memberi ataupun Allah Taala al-wahhab yang maha memberi Allah Taala ini maha memberi ulama sebut Allah ni dia punya memberinya Allah itu dua keadaan nah dua keadaan yang pertamanya ialah Allah beri Semuanya yang terbaik untuk kita. Dan Allah bagi kepada kita semuanya yang semuanya yang terbaik untuk kita. Allah sebut dalam Quran inna khalaqnal insana fi fi ahsani taqim. Sesungguhnya so, kami, yakni Allah, menjadikan kalian semua oh patut tuan-tuan tengok sini ada <tid> kan duduk keluar kot sini banyak masuk kamera kan Allah ta'ala sebab apa sesungguhnya kami menjadikan manusia itu the best creation kami jadikan manusia ini sebaik-baik ciptaan tuan-tuan pada kejadian manusia ni tak ada apa yang kita boleh komplain tak ada apa pun yang kita boleh komplain manusia ni memang sempurna lengkap kalaupun ada manusia yang kita kata oh, OKU, okay, orang kelainan upaya tu pun tetap ada kelebihan dia. Sebab kita ini nak dibanding dengan malaikat, kita jauh lebih hebat tuan-tuan ya. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, wa 'allama Adamal asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ikah. Sambunglah ya tuan-tuan kan. Allah Taala cerita kan malaikat tanya pada Allah Untuk apa nak diciptakan manusia ataupun makhluk yang akan menumpahkan darah bergaduh sesama dia. Sedangkan kami ni malaikat tak cukup kan. Kami siang malam bertasbih memujimu. Ya Allah, nak cipta makhluk yang bergaduh siang malam tu buat apa? Kata ulama tafsir, macam mana malaikat boleh tahu. Sedangkan belum dicipta. Mana malaikat boleh tahu yang manusia ini perangainya bergaduh siang malam. Ada ulama tafsir sebut kalau tak salah saya ada antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Kasir sebut sebelum manusia diciptakan bangsa jin telah pun menghuni bumi ini, nah, bangsa jin telah pun duduk di alam ini di bumi ini dan perangai jin tu apa? Disuka berperang, disuka bergaduh. Nah, jadi orang yang suka bergaduh tu perangai apa? <laughs> perangai jin. Bergaduh siang malam berperang ha, Ada saja menumpahkan darah Sesama dia Sebab itu kalau tuan, -tuan baca Wama khalaqatul Jin nawal Ins Kenapa jin dulu Ini sebab ulama' kata Kerana jin itu diciptakan dahulu Baru ins Baru manusia Menurut setengah pandangan Jadi malaikat tengok-tengok ini Ini sama geng Jin manusia ini semua geng-geng kuat-kuat gaduh ni semua. Tapi rupanya tuan-tuan Allah Taala bagi tahu kau jangan tengok dia punya gaduh saja. Banyak lagi dia punya baik iaitu manusia ini kelebihannya ialah dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Ha tu. Dia belajar, mengajar, silap, taubat. Ini dia punya susunan. Itulah namanya manusia. Belajar, ajar, silap, taubat ha, last kali dia taubat sebaik-baik orang yang buat silap, buat dosa, taubat ha, tapi proses dia daripada belajar, bila dia lepas belajar dia buat apa? dia ajar orang eh makhluk lain boleh buat? tak ada dulu kan ada ikan apa tu ikan lumba-lumba, orang putih panggil apa? bukan baby shark du-du-du-du, bukan, apa tu, dolphin, dolphin <laughs> ikan dolphin tu, ikan lumba-lumba tu Uh, saya dulu rajin tengok rancangan binatang ni, Net geo Geowild 550 apa ustaz tengok binatang, bukan saya tak mau tengok orang, masalahnya kalau malam-malam macam ni, tak ada cerita yang bagus-bagus lah, banyak cerita mengarut suami ku sotong, abai ipar ku beruang, adik ku kerengga kakak ku unta, jadi semua nak jadi binatang lah, jadi kalau semua nak binatang biar aku tengok binatang, betul <laughs> jadi, <laughs> jadi dalam satu part tu saya tengok, rupanya dolphin ni dia dilatih oleh dia punya jurulatih dia lah uh, jurulatih dia angkat satu bot tulis 3 kali 2 jadi dolphin tu dia tengok 3 kali 2 nak kata dia jawab tak lah dia berenang berenang tu lepas tu ada satu gelong tu ikan lumba-lumba tu dia lompat masuk dalam gelong tu sebanyak 6 kali maknanya dia jawab tak? dia jawab cara ikan lah Tiba-tiba dia cakap 6, pengsan semua orang. Dahlah cakap Melayu pula tu, 6. Jadi dia jawab cari ikan. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun ikan tu dia boleh belajar 3 kali 2 tu 6, dia boleh dah ajar kawan-kawan dia yang lain 3 kali 2 6. Tak boleh. Manusia sahaja yang ada sifat belajar dan mengajar. Malaikat pun tak ada. Malaikat ni dia tak ada apa. Dia apa yang Tuhan bagi, itu saja kerja dia mencatat amal, rokep matik tu saja kerja dia, israfil tiup sangka kalah, itu saja kerja dia dia tak buat yang lain dah, tak ada tak ada kerja lain dah, nah, dah balas whatsapp facebook semua dia tak ada, dia kejar dia itu saja, la yaksunallah jadi manusia ni sempurna dulu-dulu saya rajin juga dulu, duk tengok debate, debat, debat kan, di antara Allahumma salli ala muhammad, siapa tu sebelum Dr. Zakir naik, ada seorang ni Allahumma salli ala Muhammad yang dah meninggal tu apa nama Huh? Ahmad Didat ha, kan? Ahmad Didat ni hebat tuan-tuan Dia punya debate dia tu Saya bukan faham sangat orang putih Tapi kadang-kadang tu adalah Setan-setan yang kita faham tu sedap ayat dia Jadi yang puak-puak yang lawan dengan dia Dia banyak lah menghuraikan benda yang pelik-pelik Antara yang saya ingat Orang yang pihak lawan tu kata Kenapa Tuhan, kenapa Allah Tidak menjadikan manusia ini Semuanya sama maksudnya orang perempuan ada waktunya dia period patutnya laki-laki pun kena ada itu namanya fair, itu namanya adil adil maknanya sama rata semua kena pakat rasa jadi inilah tuan-tuan manusia ini dia tak boleh logik dia kena ada batas dia tak boleh lebih daripada itu kalau tidak nanti dia nak melawan Tuhan Bayangkanlah tuan-tuan, kalau orang perempuan ada period, sudahlah. kalau laki-laki pun ada period, macam mana tuan-tuan nak jadi imam pun tak boleh nak memimpin pun payah tengah jadi imam, rukuk imam tu rukuk-rokuk, ala bocor lagi tiba lari keluar <gifat> makmu belakang rukuk lama mana imam, ni. Oh, dia bocor ilah ilah Allah jangan duk komplain lah kan, jangan komplain, Allah jadikan ni semua serba sempurna dah kan, tengok, bersin ini saya tahu daripada Dr. Daniel Doktor ni live ke apa? Ha, ke Dr Daniel tengah tengok oh ni kan. <laughs> Dr Daniel cerita saya saya teruja lah, rupanya kita bersin kenapa kita kena cakap alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Ya sunnah Nabi aja alhamdulillah. Yang dengar cakap apa? Ah yarhamkallah. Tapi tengok juga kalau yang bersin tu satu orang laki laki yarhamkallah. Tapi, tapi kalau yang bersin tu satu orang perempuan yarhamkillah. Kalau dua orang yang bersin yarhamkuma Allah.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 Alhamdulillah Oh kita dengar dia cakap Alhamdulillah Baru kita reply Ya Rahamkallah Kalau dia pun tak sebut apa Tak payah Alhamdulillah dulu Ya Rahamkallah Haa Tapi pasal apa Alhamdulillah Tidak Allahu Akbar Banyak lagi kan kalimah-kalimah lain kan Tapi kenapa tak disebut Shym Allahu Akbar okay. Kenapa tuan-tuan Sebab kalimah Alhamdulillah ini Alhamdu itu adalah Pujian bagi Allah Kalau ikut sains, ini yang Dr. Denny kata Satu kali kita bersin Rupanya jantung kita Dia berhenti sekejap Dia berhenti seketika Sebab bukan setakat jantung Kita saja berhenti sekejap Mata pun akan automatically Mata kita automatically Akan tertutup sekejap Tonton tak percaya Cuba bersin tengok. Tak ada lagi orang bersin Mata celik Cim tu tak ada, pasal apa, dibuat kajian siapa-siapa yang bersin dalam keadaan matanya terbuka insyaAllah kelajuan, hentaman bersin tu boleh mengeluarkan biji matanya, kuat tak kuat tuan-tuan, cuba tengok, cem tu b -b -b -b keluar Ay, mana punya, cari perah muhaya pula nak bubuh balik ni tuan-tuan, satu kerja pula eh, rupanya Allah maha sayang pada kita, kita tak perlu fikir cem, aduh lupa nak tutup Tak payah, Allah dah atur semua Cantik tuan-tuan Kita sebut Alhamdulillah Jantung kita berhenti sekejap Lepas kita bersin Dah selesai Dia pun berdenyut semula Itu yang Alhamdulillah Still alive Masih hidup Kalau dia berdenyut Cem, dia berhenti Alhamdulillah Yang dengar Yarhamkallah Tapi terus berhenti Jadi Bukan Yarhamkallah Allah Yarham ha, Itulah dia berhenti patu dia berdenyut balik itu yang alhamdulillah bersyukurlah dengan nikmat bersin maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang pertamanya memberinya Allah pada dia Allah menjadikan kita ini ahsani taqwim sebaik-baik ciptaan walaupun ada sesetengah ulama tafsir kata sebaik-baik ciptaan itu maknanya Allah jadikan kita ada akal dan juga ada juga ada hati ada nurani kita ya okay, yang kedua Maha memberinya Allah itu bagaimana? Yang keduanya ialah Allah memberi kepada kita Sebelum diminta Tuan-tuan perasan tak dalam hidup kita ni Banyak perkara yang kita tak minta Allah bagi sebelum minta Banyak Tuan-tuan kalau tak angguk pun Memang tuan-tuan dah dapat Dalam hidup Berapa banyak benda yang kita tak minta Tapi Allah bagi Allah bagi Ish banyak tuan-tuan Kadang-kadang kita kadang mungkin Musafir Daripada mungkin ada orang batu berendam okaylah. Mungkin ada orang daripada lain-lain jauh-jauh apa Saja nak lalu singgah Tiba ada ceramah duduk sekejap Habis ceramah tiba ada makan Contohlah Saya adalah tuan-tuan saya tak jamin lah <laughs> Kan eh, Itu kan yang tak disangka-sangka Yang tak disangka Sesuatu yang kita tak minta tapi kita dapat Dalam hidup pun banyak tuan-tuan Benda yang kita tak duga Kita tiba-tiba boleh dapat Kadang anak orang lain masuk interview Daripada list tu 300 orang Anak kita ni eh dapat ke tak dapat Aku tak tahu lah cakap macam tak pandai Nampak tiba-tiba rezeki Dalam 300 tu Yang dia nak ambil 10 orang Accountant satu syarikat besar contohlah Anak kita dalam senarai Tuan-tuan ni semua benda yang kita tak minta Dalam hidup tapi Allah bagi Kita kadang-kadang lupa tuan-tuan tahu nak minta supaya dapat suami yang soleh. Tapi dapat dak ke? Ai sunyi. Dapat dak? Bolehlah. Tak? Kira soleh lah. Kira solehlah tu. Datang masjid kira solehlah. Itu bunyi sangat macam tak berapa nak reda tu ya. Abang-abang sekalian, mungkin abang-abang lupa nak berdoa dapat isteri solehah. Tapi dapat dak? Ha nampak pasal dia dah standby dia tahu dah, lepas ni ustaz mesti tanya kita haa, dia tanya kita akak tak ada stand by itulah akak hmm. jadi tuan-tuan kadang betul, banyak benda dalam hidup yang benda tak duga lah benda tak sangka lah kadang-kadang kita tengok, bapaknya mungkin orang jahat atau bapaknya orang perangai tak elok sekali anak, Masya Allah, ulama, orang soleh Itu kan benda tak sangka. Bapa dia memang confirm tak doa supaya dapat anak tu soleh. Tapi dengan izin Allah, tiba-tiba ada pernah jumpa kan? Tengok-tengok anak, mari ke anaklah. Anak tu anak yang baik, orang yang soleh nak banding dengan bapa dulu jauh bumi dengan langit tu. No. kadang-kadang ini benda yang kita tak minta tapi Allah bagi. Atau kalau dalam bahasa mudah harian kita, dalam hidup tak ada siapa pun yang pernah minta oksigen daripada Allah, tapi dapat dah. Tak minta pun mana ada orang berdoa Allah imam tadi pun tak minta Allahumma arzuqnal oksigen wakhrujnal karbon dari <laughs> tak ada orang minta tapi dapat tak Sayangnya Allah kepada kita seolah-olah Allah nak bagi tahu kita hei manusia bukan semua dalam hidup kau perlu minta bukan semua kau perlu minta aku tahu apa yang terbaik untuk engkau Hatta tentang kalau dalam hidup sekalipun, Ada orang cakap Allah ustaz, saya ni tak tahu hidup serba malang, semuanya malang menimpa hidup saya. Eh, jangan cakap macam tu lah. Kadang-kadang kan dalam surah Al Baqarah kan Allah sebut, wa asa antakrahu shayau an wahwa qairul lakkum kan boleh jadi kamu benci satu perkara padahal ia baik bagi kamu. Kita minta supaya dapat apa? Dapat apa? Minta supaya dapat A. Tapi dapatnya C. Rupa-rupanya dapat C itu jalan untuk dapat A. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Kita minta C. Minta A. Sekali yang dapat C. Rupanya C jalan untuk dapat A. Rupanya Allah dia lebih tahu apa yang baik untuk hamba-hambanya. Macam tuan, -tuan lah, bila dah berumah tangga sekarang Kadang-kadang yang ada pasangan kita di belakang sana atau yang depan sini bukan pilihan utama kita dulu Ini kadang last punya list ni Ini kadang senarai, tak ada dalam senarai pun kan Bapak suruh juga kahwin, tak nom nom kahwin juga Tapi bahagia tak? Tak payah cakap tak bahagia lah anak dah enam tujuh orang tak bahagia lagi <tarlak> <FUCKing> Syukur tuan-tuan kan, syukur pada Allah banyak nikmat yang Allah bagi yang kita tak taulah Allah lebih tahu dalam kehidupan kita yang paling terbaik buat buat kita. Ada seorang kawan kita tu dia accident kawan saya dia accident. Ha ni malah ni Jumaat ni Jumaat malam Sabtu Dia accident bila dia bujang accident bila dia accident masuk masuk wad. Bila masuk wad, kami ni ustaz-ustaz semua Bila pimp lawat dia, kata kata syekh Enter ni kalau dah accident Kaki dia tengah tak sihat macam ni Tengah sakit, tadah tangan Banyakkan doa pada Allah Pasal orang yang ditimpa musibah Doanya itu insya Allah Allah makbulkan Pasal ma' sabirin Allah bersama dengan orang yang sabar Bila tengah Allah bersama Doa kan, banyakkan doa Dia pun doa, oh, betul juga, lupa nak doa Dia pun doa, Ya Allah Kurnia kurniakanlah aku isteri yang solehah tuan-tuan, kenapa dia dapat tak? dia kan bujang geng-geng ustaz juga, duduk ceramah sana sini, tak jumpa lagi calon tengah kat wat hospital berdoa kepada Allah supaya dapat isteri solehah lepas tu hari dia nak kena discharge dia keluar bila dia keluar nak jadi cerita, ada budak entah perempuan mana rempit Bawa laju. Langgar kawan kita ni. berdebum kena. Baru discas. Kena depan. Yang langgar tu perempuan. Nanti dulu. Tuan-tuan ingat ni drama ke apa? Ini kalau drama saat lagi mesti jadi apa? Saat lagi dia kahwin dengan perempuan tu kan? Dah, Ni budak ni perempit tudung pun tak pakai. Tak ada. Ini Rambut jalur gemilang punya ni. Rambut karat punya ni. Memang tak ada rapat lah kawan kita ustaz. Tak akan naknya perempuan tu nanti itu drama boleh ya berdebum langgar, maaf cik maaf cik tu jdk oh, kan tiba-tiba dia datang falling in love pula tak jadi dia langgar kawan kita dia lari, pasal dia takut oh, Allah, bila lah langgar orang, dia lari dia lari, bila dia lari kawan saya ni dah lah disjah, masuk balik bila dia masuk balik ni cerita dia bila dia masuk balik ...adalah seorang nurse ni... ...duk jaga dia... ...cik, dah makan ubat belum? Ha. ...duk jaga makan minum dia apa? Hmm, sangkut dengan nurse tu. Nurse tu pula, suatu orang nurse yang... ...solehah jenis jaga semayang, lemah lembut bicara. Nampak tuan-tuan? Kita dok fikir patah kaki tu adalah... ado musibah lah patah kaki pula. Dahlah, discah. Masuk pulak balik, doktor nak awak lagi kan, tapi rupanya itu jalan bertemu jodoh, saya ingat tuan-tuan yang depan saya lagi banyak, story lagi best daripada saya lah, tapi nak bagi bagitahunya itulah dia kehidupan jangan kita sangka yang datang pada kita itu buruk, padahal itulah yang baik daripada Allah yang kita orang beriman nak kena percaya ya, insya Allah. baik, selesai dua, Yaitu Allah Ta'ala maha memberi Allah bersifat Al-Wahhab yang keduanya al apani mengapa kita kena memberi yang pertama Allah Maha memberi yang keduanya ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda nabi adalah manusia yang paling sangat kuat memberi oh nabi kita ya nabi kita ni tuan-tuan sedia maklum nabi ni memang suka sangat memberi ya hatta nabi ni seolah-olah memberikan jiwa dan raganya pada umat di pagi raya, Nabi nak pergi semayang raya dalam keadaan itulah Nabi bertemu seorang anak kecil menangis-nangis Nabi tanya anak kecil itu wahai anak kecil, kenapa kamu menangis oh saya ni menangis sebab ayah saya mati dalam medan peperangan ibu saya lari entah kemana saya sebatang kara lalu Nabi dengan perasaan yang sangat simpati anak kecil itu Nabi kata mahukah aku menjadi ayah dendamu kan dan aisyah menjadi ibumu lalu anak kecil itu memanglah seronok tuan-tuan nak bagi apa nabi ini seorang yang sayang pada semua orang itu memberi cara nabi pagi raya ni kadang ada orang dia tak peduli ke orang tau ada setengah orang pagi-pagi raya tu butang baju Melayu suami dia tanya pun tak tahu dah butang aku mana pak <laughs> butang aku mana tak ada orang dah letak semalam oh, tu memang tak oh, isteri pun dia kalut dia pun sibuk juga masing-masing ataupun kita balik daripada sembang kerja lagi masuk rumah tutup pintu rapat rapat tutup pintu rumah tingkap semua rapat budak-budak pun datang ni tapi tak apalah lepas dengar ceramah malam ni insya-Allah raya tahun ni tak jadilah lah ini ada orang dia balik-balik semayang raya masuk dalam rumah pintu rapat dia tutup budak-budak pun datang Assalamualaikum yang dalam rumah tu pesan anak-anak shhh semua nak duit <laughs> Assalamualaikum budak-budak kat luar tu ya Assalamualaikum dah lama sangat budak tu dah berkali sangat bagi salam dia pun mula tenk, dia mula jadi penyiasat Slipper ada Motor pun ada <laughs> Haa kan Punya tak nak melayan budak tuan-tuan eh? Tak tahu ni terpulang lah masing-masing Tapi kalau kita tengokkan sikap Nabi ni Sangat memuliakan budak-budak Ada setengah orang Ada setengah tu layan juga budak-budak mari ke rumah Tapi cara layan tu memang, memang nampak sangatlah Tak rela menerima tetamu Budak tu datang Ni nak makan kena duit. Nak makan kena duit. Budak tu pun takut tengok makcik tu ya Allah. Udah rupanya mak lampir pun ada, <gurlain> misteri Wan Peah semua ada muka. Nak makan kena duit. Hmm, nak dua-dua. Ah lah duduk duduk. Makcik tu buat keluarlah bahulu. Saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu eh. Kalau budak-budak ni selalu dapat bahulu yang patah-patah tau kan makcik tu sekarang semua bahulu belilah dulu kan buat yang mana yang reject reject ah itu untuk budak-budak ni pasal budak kan dia tak tahu nak hargai sangat dia minta lah je dia bukan tahu jadi kita ni walaupun budak tahu juga menilai tengok makcik ni bahulu ikan ke apa pasal kepalanya patah makcik mana makcik tu banyak bunyi makan sajalah oh my god round yo dapatlah duit zaman-zaman saya dulu 50 sen 20 sen saya dapat banyak mana pun Alhamdulillah tapi adalah kawan kita yang seorang tu ee -e, rumah besar 50 sen je <laughs> makcik tu lagi lah bengang bahu lah baru lupatah layankan sajalah ya tuan-tuan mudah-mudahan dengan itu kita dapat pahala kita ni dahlah dengan masjid pun tanah nak bersedekah orang yang datang minta derma pun marah budak datang rumah pun mengamuk eh manalah kita punya channel pahala ni tuan-tuan, itu sebab jadi macam Nabi seorang yang suka memberi Nabi kita kan kalau jenis pakai-pakaian baru pakai-pakai baju yang baru dibeli pakai-pakai, Nabi yang testing-testing, Nabi try-try tu tengok-tengok cantik, ada sahabat lalu Ya Rasulullah, cantiknya bajumu Ya Rasul, oh cantik Nabi buka, Nabi bagi ambil, Nabi kan pantang orang puji Nabi bagi ambil baju lain pula lalu sahabat lagi, ya Rasulullah, wah oh, segak, ganteng, handsome, oh handsome ya, ambil, ambil, ambil, ambil, lah kali balik rumah Aisyah, tanya mana, baju tak beli, oh, semua dah sedekah, dah bagi kat orang, ambil semua dah, tu lah tuan-tuan, tapi kalau malam ni, tuan-tuan tak payahlah puji saya, pasal saya kat dalam tak ada apa ni, saya dah bagi kat tuan-tuan tak ada apa, cantik je bawa ustaz, tak payahlah, tuan-tuan, terima kasih sajalah, Nabi kan tentu, sebab itu dalam bulan Ramadan, Nabi punya bersedekah, Kalau dalam bulan Ramadan, Nabi lebih banyak bersedekah sehingga akan disebut lebih kencang daripada rehil mursalah. Daripada angin yang bertiup kencang. Maksudnya Nabi kencangnya dalam bab bersedekah, lebih kencang daripada angin. Ha, kalau bulan lain Nabi dah bersedekah, Ramadan lagi banyakkan bersedekah. Tapi kita cuma trend kita ni saya nak pesan. Jangan tunggu Ramadan baru sedekah. eh. Dia bulan-bulan sedekah Ramadan, itu ditingkatkan lagi dibanyakkan lagi, bulan-bulan lain bagi lah, ni ada orang oi, bulan asal Ramadan huh. saya tak tahulah tapi bagus, macam kita dulu pernah kita telefon satu sekolah anak yatim ni, bukan satu sekolah lah dua, tiga juga kita telefon, dia punya pengetua, dia punya, dia punya pengurus, dia kata, kita tanya tuan, ada tak waktu kita nak buat majlis berbuka puasa dengan anak-anak Dia kata maaflah ustaz dah full. Dah penuh hari-hari semua ada ni. Ada hotel, ada resort, ada oh macam-macam ni saya tak sempatlah memang tak ada time. Oh takkan tak boleh nak selit satu hari saya nak bersama anak-anak ni bagi sumangan. Tak ada tempat penuh-penuh. Penuh full. Kita tak boleh adjust ke? macam ni lah ustaz. Kalau ustaz nak juga sahur. Ah sahur tak ada siapa buat lagi. Punyalah tuan-tuan orang kita ni yang padat betul Kalau tuan-tuan pernah Sembang anak-anak yatim cubalah Anak-anak ni dikata betul ustaz Memang kami kalau bulan Ramadan Terseksa Kekenyangan Kenyang sangat kenyang Dahlah makan Bagi tapau bungkus bawa balik lagi Kenyang ustaz Bulan tak Ramadan pun terseksa Nasi goreng tu berapa hari Tuan-tuan tahu tak ada setengah ni yang apa ni? Umar-umar anak yatim di luar sana sangat memerlukan dana dan bantuan. Di saat kita makan dengan keadaan yang kadang-kadang membawa kepada membazir, ingat tuan-tuan, berapa banyak orang di luar sana yang makan pun tak sempurna, makan pun tak cukup. Sian tuan-tuan, jangan jadi macam tu. Ha, tahun ni tuan-tuan buatlah tuan-tuan insyaAllah ya. Ada peluang, bagilah sumbangan pada anak-anak yatim. Besar pahala Nabi sebut dalam hadis, Ana waka filul yatim kahataini. Nabi sebut, aku dengan orang yang suka menolong anak-anak yatim, ini macam dalam syurga. Maknanya dia akan rapat dengan Nabi dalam syurga. Eh Nabi kalau syurga tingkat mana? Syurga apa? Oh syurga firdaus. Tuan-tuan ah, semua rapat dengan Nabi. Siapa ni? Orang yang suka menolong anak-anak yatim. Kawasan kita ni banyak tuan-tuan tuan kalau cek, tanya dengan pihak masjid ke mana-mana yang berkenaan mungkin tonton dapat trace anak-anak yatim, bagi bantuan bukan setakat bantuan saja, tuan-tuan usap dia punya rambut tiap helai rambut dia tu gugur dosa tuan-tuan tau tapi dia botak lah ustaz kepala lah kepala bayangkan tuan-tuan, hanya ngusap kepala anak yatim gugur dosa kita, itu baru kepala anak dia, belum mak dia lagi Oh, huh, saya tak boleh bayang. Kalau ikut kan sebenarnya kita nakkan mak dia, tapi kita pusing jauh sikit. Pergi ke anak dulu baru mak. Itu politik kena pandai, tuan, -tuan. Jangan straight sangat. <guluh> eh, dia sebenarnya poligami ni hukumnya sunat saja, bukan wajib. Kan perempuan marah pula. Sunat, sunat aka sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ha ya? Baik, itu yang ke <guluh> yang kedua ya. Rasulullah Hai di sana Selamat beramal ya. Ha. Yang keduanya ialah kerana nabi kita sangat suka bersedekah. Jadi kita pun nak tiru macam nabi suka bersedekah. Baik itu nabi kata apa? Bentinglah api neraka daripada mengenamu walaupun dengan bersedekah sebelah tamar. Buah kurma sebiji itu tak kisahlah Yusuf Tayyub ke Yusuf Haslam ke Yusuf apa tak tahulah. Sebiji kurma tu sebelahnya itu bersedekahlah, walaupun sebelah tamar, nak bagi tahu kata apa, paling sikit pun apa yang kau ada, bagi saja kerana itulah nanti akan membinting kamu daripada azab api neraka, amin ya rabbal alamin, doa-doa banyak-banyak dan yang ketiganya kenapa kita kena memberi sebab yang ketiganya, ialah kerana Islam adalah agama yang memberi Tonton perasaan nak dalam dalam hidup kita ini lebih-lebih lagi dalam rukun Islam hidup kita ini dengan Islam memang tak lari daripada memberi betul tak zakat itu kan memberi betul eh ibadah korban pun mem memberi ha, memberi kan ibadah korban kan ibadah yang memberi tapi yang syoknya Kita pula dalam ibadah korban, Memberinya kita pada siapa? Pada siapa? Pada orang. Kita tidak, Yalah, macam sesetengah, Ugama lain, Kalau dia meletakkan, Mungkin, apa-apa benda, Sebagai satu pemberian kepada, Dia punya, Patung dia ke apa kan, Itu sebagai satu ni. Kalau dulu-dulu, Saya ingat, zaman kecil-kecil dulu, Orang panggil apa, limau tokong lah. Eh. Ada juga kawan kita tu. Tokong tu tak sempat makan. <laughs> Ada je hilang. Mesti hilang. Hilang <laughs> aja. Rupanya kawan kita yang ambil tu. Sekarang dah jadi penceramah tau. Kesan. <laughs> tak nak syok lah sebut nama dia. Tapi dia dia dah taubat lah. Tapi yang syoknya dia cerita dulu. Dia kata. Kecil-kecil dulu -kecil dia kata. Ya Allah punya nakal. Jiran Cina. Jadi jadi apa ni asau ah, so, ape tu diletak aso ah, tengok haya hilang lagi tak sempat nak buruk hilang rupanya ada budak pergi ambil nak makan ambil makan makan limau tokong jadi jadi penceramah tu pelik juga tapi semang sembang dengan dia dia kata Lepas pada tu, lepas dah belajar, dah mengaji ni semua Rasa dosa Allahu Akbar Walaupun orang bukan Islam pun Tak boleh ambil hak dia Tak boleh Walaupun siapa punya pun tak boleh ambil Dia pun pergi jumpa baliklah auntie tu Auntie tu pun dah tua dah auntie Dulu saya kecil-kecil banyak ambil auntie punya limau <laughs> Jadi hari ni saya nak minta tolong Apa ni, tolong, apa ni Maafkanlah kesilapan saya Boleh, boleh Saya sudah halal mah Sudah halal oh anti tu boleh halal tuan-tuan oh, kita ingat jakim saja halal anti tu pun boleh halal <tipun> tak apa gua sudah halal mah, dah halal lah ha, jadi tuan-tuan pun sama, siapa pernah ambil limau tokong, <tipun> minta halal balik tuan-tuan halal macam-macam tuan-tuan sebab itu, agama Islam ni agama yang memberi, kita ni korban tak ada orang pun sembelih lembu dia mari letak daging tu dekat masjid, ramai-ramai bersepah daging korban untuk Allah mari letak di, di mihrat masjid ada? mana? tak ada kita bagi kepada siapa? sesama manusia balik betul ha, kan? kepada yang berhak ataupun yang boleh menerimanya, itulah di islam tak ada orang campak daging ke sungai kerana apa? ini kita korban untuk Allah untuk Allah, memang untuk Allah, tapi kerana manusia, ha, Ya, ok kita bagi laluan pada azan Aisyah, jadi tuan-tuan kita akan sambung selepas ini dan jangan ke mana-mana Allah Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar illallah mian alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian uh, alhamdulillah kita masih lagi dalam berbincang tentang indahnya bersedekah ya baik tadi saya kira selesailah ya bab yang pertama iaitu berkaitan tentang uh, Mengapa kita kena memberi dalam hidup kita Yang pertamanya ialah kerana Allah itu maha memberi Yang kedua Rasulullah SAW Paling sangat suka memberi Dan yang ketiganya Agama Islam itu sendiri adalah Agama yang menggalakkan umatnya Memberi ha, Kalau tadi ini kita sebut tentang Ibadah apa? Ibadah korban Ibadah korban ini besar eh? Dia punya ganjaran Selain daripada Allah sebut dalam surah apa Inna a'atayna kal kawthar Fasalli lirabbika Wanhar Inna shani'aka huwal abtar Kata guru saya dulu Antara amalan Untuk nak elak Kita daripada Terkena jahat orang orang, -orang yang berniat jahat kepada kita Buat dua amalan Yang pertama Fasalli Yang keduanya Wanhar Haa kan Yang pertamanya Fasali, yang keduanya Wanhar. Apa dia? Yang pertamanya ibadah solat, ibadah solat, ibadah solat ni, artinya solat dilaksanakan dengan sempurna. Dua empat empat tiga empat. Nombor mesti cukup. Satu nombor kurang, nanti nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. faham eh? satu nombor kurang dua, empat, empat, tiga, empat dua, subuh, empat, zuhur, empat asar, tiga, maghrib, empat, insyaAllah satu nombor kurang dia punya line tak sampai <laughs> ha, line tak sampai eh? ha, jadi yang pertama solat yang keduanya buat ibadah korban orang yang buat ibadah korban insyaAllah terhindar daripada jahat orang Kalau pun jahat itu nak kena pada dia mudah-mudahan Allah akan Sebab nanti kita cerita Orang yang suka sedekah ni Allah jauhkan dia daripada Banyak eh, bala bencana Termasuk bencana yang dibuat oleh orang Ini kita minta jauh ya Sebab itu selain daripada Pahala yang kita akan dapat Setiap tumpuk setiap bahagian korban yang kita buat Nanti di akhirat Kita akan menunggang Haiwan tunggangan yang Ataupun haiwan yang kita korbankan Masa di dunia dulu dia akan datang kepada kita. Tapi ustaz, saya ambil satu tumpuk saja. Takkan dia datang dalam bentuk daging terbang daging tu. Tonton tak payah nak fikirlah macam mana Allah nak buat. Tonton buat saja ibadah korban tu ya. Eh. Tonton ni daripada muda buat ibadah korban setahun setumpuk setumpuk setumpuk, setumpuk takkan tak seekor lagi. Insya-Allah lah tu melainkan seumur hidup sekali tu tu tak tahulah kan tapi nya sepanjang hidup kita duk buat tu insya-Allah ibadah korban maupun juga akikah. Okey, selesai. Bab yang kedua. Apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang suka bersedekah dalam kehidupan dia tuan-tuan? Orang yang suka bersedekah ini Allah sebut dalam Quran Yaitu diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Al-Baqarah ayat 261 firman Allah A'uzubillahi minasyaitanirwajim Masalul ladhina yunfiquna amualahum fisa bilillah <Sessizlik> Fisa bilillah hikamathalihabbatin ambatat sabah sanabil Al-Baqarah Sembesi nabili, fi kelli Wallahu liman yasha Allah subhut. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, ibarat seperti sebutir biji benih. Ani tonton selalu dengar lah. Ha, kan? Orang bincang tentang wakaf, tentang sedekah, tentang zakat. Benda ni kita akan selalu dengar lah. Iaitu satu biji benih yang tumbuh, tumbuh padanya tujuh tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu ada seratus biji. Tujuh tangkai, setiap tangkai itu ada seratus. Tujuh kali seratus, tujuh ratus. Maknanya satu pemberian kita tu. Allah nak bagi tahu. Wallahu yudhailful imayah sya. Allah apa kita kata? Melipat gandakan. Macam mana ni, tuan-tuan, Allah punya matematik meti kita tak akan boleh faham satu sumbangan Allah gandakan tujuh ratus kali ganda nanti itu tak masuk sedekah hari Jumaat Jumaat itu pula jatuhnya bulan Ramadan Ramadan itu pula 10 Ramadan terakhir dan time kita sedekah itu pula itulah duit yang paling paras hidung faham tak? faham tak? maknanya inilah duit yang paling tapi nak juga bagi faham tak? wah tonton kali sendiri lah, tujuh ratus tu kali berapa saya tak tahu lah Jumaat, Ramadan sepuluh akhir Ramadan lepas tu bagi yang paling Uh, oh, saya tak tahu lah, besar betul pahala tuan-tuan, sebab itu nanti bila kita meninggal dunia Dalam kitab Mukashafah Al -Qulub, Mukashafatul Qulub, Imam Al-Ghazali ada sebut Bila seseorang meninggal dunia, datang malaikat azab Dia datang daripada arah kepala Tiba-tiba, datang sujud Tak boleh Orang ini banyak merendahkan kepalanya ke lantai Mencecahkan dahinya ke lantai Untuk sujud pada Allah Kau tak boleh datang sini Malaikat tu datang pula dari arah kaki Tak boleh Orang ini banyak berdiri malam Sampai bengkak kakinya Dek Bukan kerana go out gauk, gauk. Tidak, tidak Berdiri malam sampai bengkak kaki Kau tak ada laluan sini Malaikat pergi pula ke arah perut Tak boleh Orang ini banyak berpuasa Tak boleh Dia pergi pula arah tangan Tak boleh Tangan ini banyak bersedekah Banyak memberi dan bantuan kepada orang Allah lah kali malaikat tu balik macam tu kan tak boleh datang arah sini, tak kena sini, tak kena maknanya, siapakah jenazah yang paling beruntung tu siapa tuan-tuan? tuan-tuan semualah, amin ya rabbal alamin tu lah tuan-tuan ya, baik tu kelebihan yang pertama kelebihan yang seterusnya juga disebutkan iaitulah dalam, dalam apa ni dalam Quran juga Allah Ta'ala ada sebut surah Al-Hajj ayat 37 La yana lallaha luhumuha Wala la Wala ki yana luhu taqwa minkum Ini ayat berkaitan dengan ibadah korban Allah kata apa? Sesekali tidak sampai Daging dan darah binatang korban itu pada Allah Melainkan Yang sampai kepada Allah Ialah hatimu yang penuh dengan ketakwaan Makanya Apa tentang tuan faham? maknanya, berapa yang tuan-tuan akan bagi, itu bukan satu nilaian pada Allah nilai yang paling besar pada Allah hati tuan-tuan, waktu nak bagi, ada orang gaji dia RM30,000 sebulan kalau setakat bagi RM100 dia tak rasa dia bersin pun keluar duit syiling jadi RM100 itu pejam mata macam mana, raba-raba bawah dashboard dia, bawa bawah kursi hmm, RM100 Jadi kita takat bagi 100 dia tak ada rasa. Tapi pemberian yang paling bermakna ialah ikut tahap. Ikut tahap. Tonton jangan remehkan orang. Mana tahu kok-kok nanti kita time Jumaat kan, ada orang dia selop dia bubuh RM1. rm Jangan macam tu. Tengoklah pula gaji pendapatan dia berapa. Yang tu yang dia mampu. Tapi saya kira hari ni rm tu mungkin dah tak berapa nak ramai sangat dah pasal kita dah boleh fikir logik dah seringgit isi minyak motor pun tak lepas tak boleh nak jalan motor ini kan pula nak bina masjid tak jalan kita bagi yang banyak sikit lah yang biru tu kita dah lama lupakan mari pula yang hijau ke yang merah-merah tu haa itulah nak keluar hak lima puluh tu boleh takut demam seminggu lah dia terlajak keluar dia terlajak keluar saya dulu ada pengalaman tau saya dulu pengalaman saya dulu balik-balik Mesir tak tak ada tak ada income tak ada gaji tak tak ada kerja masa tu tak ada kerja lagi tengah duk apply lagi lah nak minta kerja sana sini masa tu dijemput ceramah bayangkanlah tuan-tuan pergi ceramah pun pinjam motor kawan pinjam <tinyan> motor kawan orang masjid dia sediakan parking kita naik motor. <laughs> Jadi orang masjid semua tunggu depan masjid. Mana ustaz mana tunggu? Kok mari naik apa ni? Audi ke, nak BMW. Sekali BMW pun tak sampai. Tengok-tengok <laughs> motor Kris kok, motor Kris. Jadi sampai. saya parking belah lain, dia orang tunggu belah lain. Tiba saya muncul dari kok belakang dia kata, Ustaz Allah, Ustaz mak saya motor ya, oh Ustaz tawadok, bukan tawadok itu jelah yang ku ada, itu pun orang punya <laughs> taklah tawadok sangat, itu je yang ada <laughs> tawadok sungguh Ustaz ya <laughs> jadi masuk ceramah, masa saya ceramah ah, tajuk macam ni lah, tajuk macam ni juga tajuk tentang kelebihan sedekah, wakah begitulah ah, tapi time tu time Jumaat, tak sebelum Jumaat, dalam 20 minit lah lebih kurang, Pom mari lah kita bersedekah semua, ok, habis ceramah saya pun duduk di suah pertama lah tiba tabung datang bila tabung datang saya pun bukan kerana saya ceramah pun memang duk bagi dah tapi bila kita duk ceramah bagi sedekah lagi lah kita nak kena bagi duk cakap kat orang saja kita pun kena bagi tapi masalahnya saya selup-selup tu tarik keluar tu, duit tak berapa ramai pula dalam tu eh? saya tarik-tarik keluar 50 besar juga Nanti dulu motor pun pinjam. Oi oh, tuan-tuan nanti tengok dulu kata kat orang. Saya simpan balik. Saya tarik sebelah sini takut kod-kod ada hak, hak kurang sikit. Kan? Selop-selop sini tarik 2 2 kupang 20 sen. Seloplah lagi kunci motor tak darah Tak ada apa tuan. Tabung semakin hampir. Jadi saya saya bergelabah juga time tu. Allah oh, cuma yang saya lagi geram Jemaah kiri kanan. Pakat duk tengok. <laughs> duk tengok, duk tengok. Berapa ustaz nak bagi? Ada seorang pak haji tu duk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tengok saya simpan balik 50, subhanallah. <laughs> Apa punya ustaz 50 simpan balik? <laughs> La ilaha illallah. Saya dalam hati geram juga. Tak payahlah tengok, sukatilah. Hey, ada orang kan kalau 50 dia bagi mau lambat-lambat masuk. Oh lambat-lambat. Kalau setakat 1 tutup-tutup lagi kan. Tak apalah tuan-tuan, kesudahannya saya bagi berapa hanya Allah yang tahulah ya. Hanya Allah yang tahu. <laughs> saya eh uh, waktu terbitnya satu buku kan, buku Ha, terbitan karang kraft, tajuknya 20 sen ke syurga, ada yang dah beli terima kasihlah. tajuknya 20 sen ke syurga inspirasi daripada cerita ni ya. asalnya, ha, tapi bukan artinya saya bagi 20 sen ke <tllen> tapi mungkin boleh jadi kot, Allah ma'alam lah ya saya pula tengah live ni semua dengar, kantoi minta nyanyi sikit minta maaf ustaz lah, tak boleh nak nyanyi kita nasyik, tak boleh okay. jadi maknanya, apa ni Soalnya bukan, bukan bilangan yang tuan-tuan nak bagi, tapi soal, oh, awak nak kualiti hati tuan-tuan waktu nak bagi tu yang paling penting sebenarnya. Gan, <laughs> tu yang paling penting. Dalam uh, satu ayat yang lain Allah sebut apa? Lantana lulbirohata tu fiqumimma tuhibun sesekali tidak kamu akan sampai tahap kebajikan yang paling tinggi sampailah kamu memberi sesuatu yang paling kamu tuhibbun yang paling kamu sayang ha kan kisah ni kan adalah ataupun ayat ni turun bersempena kisah Abu Talha kan Abu Talha dia ada satu kebun nama kebun tu kebun Bayraha ha kan jadi turun saja ayat ni dek kerana itu dia mewakafkan tanah kebun dia itu untuk agama Allah Allah kata apa Kamu ini takkan sampai Satu kebajikan yang paling tinggi Sampailah kamu memberi Sesuatu yang paling kamu sayang Maknanya dalam syarat bersedekah Jumlah Bilangan yang paling Kita tuhibun, yang paling Kita sayang, itulah Yang paling Allah Suka Yang paling kita sayang tak sama Setiap orang, betul tak? Ikut pendapatan lah, Ikut pendapatan lah. Setiap orang tak sama Tapi bagi yang dia sayang. Yang paling saya kesian. Dulu kan Kelantan kan manik urai. Yang dulu banjir kan. Kawan-kawan kita yang suka relawan lah cerita. Kesian dia orang, dia orang tu dah lah serba hanyut. Semuanya hanyut. Baju hanyut ni hanyut ni hanyut. Tak ada apa dah. Kadang selai pinggang, dia tinggal. Yang bagi sumbangan pula. La ilaha illallah. Buka saja kotak dengan penuh harapan. Buka-buka tengok-tengok dalam. Memanglah baju yang dia bagi. Kesian yang Pak Haji-Pak Haji orang masjid ni. ha. Buka tengok baju kurung. Buka lagi baju kurung. Dia tak bahagi lagi, baju lelaki, baju, baju perempuan. Main bubuh banyak-banyak tu kan. Buka lagi baju kurung. Baju kurung, baju kurung, baju kurung, baju kurung. Baju maknanya orang perempuan yang paling banyak bersedekah time tu agaknya kan banyak sangat baju kurung lah kali yang, yang yang bestnya imam tu dah tak ada pilihan dah hatu je yang ada jadi dia pun imam kan dengan baju tu baju kurung tu lah masa dia imam tu makmum belakang memang tak khusyuk pasal apa? zip belakang <tuh> dia biasa butang depan ni zip belakang tuan. kan jadi makmum nak semayah pun tengok lawa juga imam ni tengok baju bunga-bunga baju bunga-bunga tuan-tuan tapi serban tak kepala serban tak hanyut serban tak hanyut baju hanyut eh maknanya dia bagi pun tak sempurna yang kesiannya tapi ni rakam kan tapi tak apalah lebih kurang je lah ya yang kesian orang perempuan ada makcik-makcik kawan-kawan saya lah suka lawan cerita kesian ada makcik-makcik pakaian dalam pun hanyut jadi yang dapat tu pula, baju dalam tali pun tak ada nak sangkut mana tuan-tuan Allah, tak ada tali nak sangkut mana pandai-pandailah kau nak hidup dengan. kesian makcik tu mana ustaz kan? maknanya tuan-tuan ni, ada setengah tu bagi hak koyak berlubang, boleh buat teropong lagi dia tu dahlah lah ditimpa musibah baju hanyut yang dapat, lagilah musibah Ha, jadi tuan-tuan tak patut macam tu, ya kita ni, kalau tuan-tuan bagi dalam keadaan macam tu, maknanya kita bukan bersedekah, maknanya kita menghabiskan stok di rumah, daripada menyemak di rumah, baik bagi ke orang susah bagi yang kita sayang bagi yang elok-elok yang sepatutnya tuan-tuan ya. bagi yang kita tak nak tu, itu bukan pahala sedekah yang paling terbaik tuan-tuan, baik itu kelebihan, juga disebut dalam kitab, uh, ada satu kitab ini, Muqaddimah Ibn Khaldun, ada menyebutkan Orang yang suka bersedekah ini juga ada banyak lagi kelebihan dia. Banyak. Di antaranya juga ialah orang yang suka bersedekah ini akan menjauhkan kita daripada bala bencana. Ha kan? Asad As a tamnau sedekah itu dapat menghindarkan seseorang itu daripada 70 al bala. 70 bala, 70 bencana. Saya masa belajar tentang BAP ni Saya tak bukan tak yakin Percaya, tapi yakin tu tak berapa nak kuat Sampailah betul-betul jadi pada saya eh. Dulu saya rajin Turun ke Shah Alam Ada satu orang ni dia nak bercerai Dengan isteri dia Duduk sembang-sembang-sembang ni Saya nak balik dah, saya nak cepat balik Ada program lain lagi Dia kata ustaz boleh tak bagi saya Lagi 5 minit ustaz, saya nak cerita sikit lagi ni ustaz Saya kata cepat sikit boleh tak, saya nak balik dah ni oh, sikit sikit Ustaz, jadi Ustaz apa yang patut saya buat lah apa dia, dia cerita masalah dia dia minta lagi 5 minit saya pun luang lah sekejap jadi pendengar, bagi nasihat sikit selesai saya dengan dia saya pun balik, saya naik kereta Tonton tuan, tuan tahu tak, ni kisah benar ni saya naik kereta daripada arah Shah Alam balik ke Bangi sampai dekat highway USJ kot, sampai dekat highway Saya nampak daripada jauh ada satu lori. Lori tu dia bawa muatan dia piling, apa cerucuk apa ni kan, busi besi tu semualah. Saya tengok dia semacam lori tu. Dia punya kepala dia macam tu. <laughs> macam sengit-sengit. Hai, hey, like, macam lori ni. Sekali ditakdirkan Allah tuan-tuan, tayar lori tu meletup. Boom meletup. Bila meletup, lori tu dia jadi tak balance, dihantam divider dia sana, dia masuk sebelah sini kereta saya, depan kereta saya ada satu lagi kereta Wira, warna putih tak silap saya lori tu dia masuk sebelah sini dia langgar Wira tu terjun gaung kepala dah lepas ni muatan belakang muatan belakang dia tutup boom boom boom boom jatuh masa tu tuan-tuan, Allah yang tahu saya ingat, tak tahulah mulut saya sebut apa time tu Entah mengucap ke tahiyat akhir ke apa, tak tahu saya baca labaikallah ke saya tak Apa yang terlintah lah time tu, punya panik, panik Pangan, besi-besi oh, oh, tu jatuh, jatuh, jatuh Sampai Alhamdulillah, selamat Selamat Sikit cala pun tak kena Tapi tuan-tuan tahu tak, lepas saya, daripada saya terlepas daripada Peristiwa tu, saya termenuh sekejap Yang wira putih tu, masuk berita Seorang ibu ambil anak di sekolah semua mati. Semua mati. Terjun gaung dah kena langgar lori terjun gaung semua meninggal dunia. Tuan tuan, tuan, -tuan ingat tak kalau ikutkan tadi saya duk sembang dengan hamba Allah yang ada masalah tadi tu kalau ikutkan saya nak saya nak balik lagi awal. Tapi dek kerana mungkin izin Allah tergerak hati nak bagi masa lagi dengan dia, duduk sekejap lagi. Kalau, ha, dia kalau istilah kalau ni Memang tak apa-apa nak elok lah Tapi kalau nak fikirkan balik Nikmatnya Allah tu bagi pada orang yang ber -buat, Berbuat baik pada orang ni Kalau saya balik lebih awal Agaknya mungkin kereta saya tu Mungkin di tempat yang depan tu Contohnya, betul lah Orang suka bersedekah, menolong manusia lain Membantu orang lain Allah jauhkan dia daripada bala Dan Allah panjangkan umur Kan ada dua amalan, umur jadi panjang Apa dia? Yang pertamanya hubung silaturahim Yang keduanya, suka ber, bersedekah ha, InsyaAllah ya, baik Kemudiannya tuan-tuan mati Allah Itu bab yang kedua Yang ketiganya, yang terakhir sekali ialah Apakah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mana mereka ini suka sangat bersedekah yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada mereka ini nekmat yang besar dalam hidup mereka ni tuan-tuan banyak, terlalu banyak antaranya kisah yang pernah diceritakan oleh Allahumma salli'ala Muhammad seorang ulama' namanya Ibnu Ibnu Mubarak ada seorang ulama' ini namanya Ibnu Mubarak saya tak pasti sama ada tuan-tuan pernah dengar atau tidak kisah ini Ibnu Mubarak, satu ulama' hebat Dia pernah satu ketika dia tidur Dia pernah tidur dekat Masjidil Haram Tengah dia baring Selepas selesai dia tawah apa semua Tengah-tengah dia baring ni tuan-tuan Tiba-tiba dia bermimpi Nampak malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dua malaikat Allah turun Dua malaikat turun Kemudian malaikat tu bersembang sesama mereka Malaikat yang pertama tanya pada malaikat yang kedua tahun ni berapa ramai yang buat ibadah haji kata malaikat yang kedua tahun ni yang buat ibadah haji, ramai ramai kalau tak salah saya dalam cerita tu katanya dalam puluhan ribu puluh ribu orang yang buat haji tahun tu, Padu malaikat yang pertama pula tanya dalam puluh ribu yang buat haji ni yang diterima amalnya diterima ibadahnya berapa ramai kata malaikat yang kedua tak ada siapa pun Oh, kita kalau dengar bab ni seram juga tuan-tuan eh? tapi kata malaikat tu kecuali ada satu orang yang dia tak sampai pun ke tanah suci Mekah tapi amalan dia seolah-olah telah pun membuat haji Ibnu Mubarak sedar daripada mimpi dia dia pun pergi cari orang yang disebutkan oleh malaikat tu dia pergi cari kisah dia panjang dia 13 episod saya tengah duk fikir macam mana nak pergi ringkas ni Ibnu Mubarak pergi cari siapa dia orang tu rupa-rupanya orang yang dikatakan malaikat tadi dia tak datang buat haji tapi pahala dia seolah-olah dia buat haji siapa dia ni? rupanya dia adalah satu orang laki-laki yang duduk di khurusan kalau tak silap saya dia ni satu orang tukang kasut rupanya Ibnu Mubarak datang rumah dia dan semang dengan dia tanya dia ni Tuan ni apa amalan dalam hidup yang paling Tuan rasa itulah amalan yang paling hebat sekali Tuan pernah buat kata laki-laki tu saya rasa saya ni tak ada amalan besar-besar sangat pun, tengok orang soleh kan jawapan penuh tawaduk oh kalau kita, oh si delik eh Kita ni hari-hari masjid tak pernah tinggal kan. Tapi jawapan dia dia kata apa? Saya pun tak pastilah. Kecuali saya pernah ingat dulu saya pernah simpan duit nak pergi haji. Simpan duit sampai duit saya lebih kurang 470 dirham, Cukup. Haa. Dia kalau orang belah sana dengan Mekah dah tak jauh. Jadi kalau setakat 400, 400 lebih darham tu dah kira boleh sangat dah. Ha, kita kurang-kurang berapa? 9000 lebih lah kan. Kurang-kurang dalam simpanan barulah kita dapat. Ha, itu pun muasasah lah. Muasasah kan muasusah. Ha, muasusah muasasah kan. Jadinya, dia kata selama dia simpan duit 400 lebih darham tu, dah cukup duit. Nak pergi haji ni. Nak pergi haji dah dah siap nak pergi haji tiba-tiba satu hari isteri dia mengandung isteri dia mengidam nak makan tiba-tiba isteri dia ada cium satu bau wangi sedap sangat bau masak daripada jiran sebelah oh sedapnya abang boleh tak minta sikit kat jiran tu orang perempuan kalau dia mengidam orang lelaki lelaki kena carilah tapi kita minta pada Allah isteri kita mengidam benda yang logik dan benda yang betul boleh dimakan lah Ini kalau minta tayar lori sabun kapur kasut, pelik-pelik baru ni ada kes, isteri tu dia mengidam, nak gigit telinga suami orang mengidam ni, tak boleh nak baca lah habis tu akak macam suami saya bagi juga tak tahulah suami dia darah-darah jadi Mike Tyson pula gigit telinga orang jadi isteri saya teringin sangat nak makan lauk jiran sebelah Saya pun kes, tak tergamak malu nak minta ke orang. Tapi isteri nak sangat, nak juga dia nak juga. Okeylah. Suami dia pun pergi rumah sebelah. Assalamualaikum. Puan minta maaf. Saya isteri saya mengandung, dia mengidam nak minta sikit boleh tak yang puan masak? Bau sedap sangat. Minta sikit boleh? Puan tu kata minta maaflah, bukan saya tak nak bagi. Apa yang saya masak ini halal untuk saya haram untuk Tuhan jadi laki-laki ni pun pelik apa ni halal untuk dia haram untuk kawan ni pula kalau haram tu haram ah. Apa lah dia halal ni haram pula ya, apa yang saya masak ni halal untuk kami anak-anak haram untuk Tuhan apa maksudnya rupanya ni ibu tunggal orang susah, anak ramai anak menangis-nangis lapar, banyak hari tak ada makanan satu hari nampak bangkai kedai dah terbaring lama sampai dah kembung dah dia ambil, dia masak untuk anak-anak, tak ada makanan dah tuan-tuan tak ada siapa pun jiran datang nak menolong, jadi akhirnya dia masak lah apa yang ada bangkai yang ada tu Allah menangis jiran dia ni rupanya aku ni duduk sebelah rumah orang yang memerlukan aku tak tahu pun. Tonton tahu tak? Kan dia ada 470 dirham tadi kan? Nah, dia ambil duit dia tu. Dia ambil duit dia tu. Dia bagi kepada jiran dia dan di waktu dia bagi tu dia kata apa? Inilah haji aku. <laughs> dia bagi duit tu sumbangan tu pada jiran dia dan dia kata inilah haji aku inilah haji aku dia kumpul duit banyak tahun dia pun bukan orang senang nak dapat duit banyak tu tapi dia kerana jirannya tu orang susah dia bagi pada jiran dia kerana itu sahaja dia boleh mendapat pahala seolah-olah pahala haji tuan-tuan kadang-kadang kita ni duk fikir nak dapat pahala yang besar-besar kita lupa nak dapat pahala yang besar tu hanya dengan bersedekah saja pun pun boleh dapat pahala yang besar tapi bukan maknya tuan-tuan buh duit dalam tabung terus tak pergi haji tak pergi haji ke hmm, dah bagi dah, oh itu pahala macam haji dah tu, dah macam haji mana sama tuan-tuan, tapi nak bagi tahu, di saat dia pun susah ketabahan dia nak bagi, itulah menyebabkan besar ganjaran dia macam kita hidup berjiran tuan-tuan senangnya kita nak bersedekah dalam satu hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Nabi pernah bersabda kata Nabi izatobakhta maraqotan faaksir ma'aha kakak semua di belakang sana ingat no? Nabi kata apa? dalam neraka, ramai orang perempuan eh? sebab tu ramai orang perempuan dalam neraka ni jadi, yang sahabat-sahabat Nabi dengar ni, seram, takut habis masing-masing ada isteri ada anak perempuan, ada kakak, ada adik perempuan, Nabi kata ramai dalam neraka tu orang perempuan tapi nabi tak bagi tahu saja nabi bagi tahu juga macam mana orang perempuan dapat elakkan diri daripada dicampak ke neraka apa kata nabi antasaddaqna perbanyakkanlah bersedekah itulah benteng daripada api neraka wahai kaum wanita semua apa nak buat bersedekah pada jiran kan tadi hadis saya baca tadi kan apa dia nabi kata kalau kamu masak satu hidangan satu lauk nabi kata fa aksir maaha lebihkan kuah dan bagi pada jiran dengan lauk sekali lah <tuh> tapi nabi nak bagi tahu kata kalau kau ni ekonomi sangat bajet sangat kuah tu kasih lebih sikit nampak macam banyak bagi dia bukannya nak kenyang sangat bagi dia apa bagi apa bagi dia rasanya kita kan adat orang Melayu kan macam tu bagi merasa saja Macam bulan-bulan puasa kan? Bulan Ramadan. Kita bagi satu tapawai kecil. Ya. Kalau ikutkan satu belangah tu. Kita nak bagi. Kalau nak bagi kenyang. Bagi merasa saja. Nabi kata. Bagi lauk. Dan lebihkan kuah. Tapi tuan-tuan jangan faham betul-betul. Lebihkan kuah sangat tau. Risa juga kita ni kan tuan-tuan. Betul-betul kuah tu lebih betul. Jiran tu dapat. Ya Allah banyaknya. Dicedoknya. Mana lauk ambil penapih pula selam-selam oh. adalah udang besar pemadam bukan macam tu no? ha, jangan macam tu sampaikan dalam satu hadis yang lain, Nabi nak bagi tahu dia pasal orang sedekah ni Biasa orang nampak laki-laki orang laki banyak sedekah pasal dia yang cari duit cari rezeki, yang sedekahnya orang laki dah orang perempuan pun ada sedekahnya dalam satu hadis yang lain Nabi pernah cerita Nabi beritahu dalam ramai-ramai isteri ku Yang paling awal meninggal selepas aku meninggal Maksudnya lepas Nabi wafat Lepas Nabi meninggal Nabi wafat Lepas Nabi wafat Siapa di kalangan isteri Nabi yang akan wafat? Siapa? Siapa? Nabi kata yang paling panjang tangan Yang paling panjang tangannya Paling panjang tangan Jadi isteri-isteri Nabi ni semua Tak ada nak tanyalah Ya Rasul Siapa yang panjang tangan Semua senyap sajalah Nabi kata lepas aku wafat Di kalangan isteri ku yang akan wafat Selepas aku yang paling panjang tangannya Sampailah Nabi wafat Saidatina Aisyah Dia panggil semua isteri-isteri semua Mari sini kakak -kak semua mai, mai, mai. Mari kita ukur Siapa panjang pasal dalam nisbah orang Arab bukan macam Melayu eh Melayu ni kalau panjang tangan tu maknanya apa mencuri takkanlah isteri nabi mencuri maksudnya apa ukur isteri nabi ukur nakak no? ni panjang juga tak berapa panjang sangat banyak banyak Uku, tak ukur ukur tak jumpa jawapan siapa paling panjang Sampailah satu orang isteri nabi ini namanya ha, ingat nama dia Zainab binti Jahshi Zainab binti Jahshi Umul mukminin Bila dia wafat Barulah semua isteri-isteri lain faham Oh Patutlah Nabi kata Yang akan wafat lepas Nabi itu adalah Isteri yang panjang tangan Memang betullah <laughs> nah Zainab binti Jahshi itu Pasal apa? Rupanya Zainab binti Jahshi ni Isteri Nabi yang Dia juga jahit baju Apa ingat Isteri Nabi duduk di rumah duduk balas Wasap duduk melengu saja ke apa Isteri Nabi pun jenis Orang yang memanfaatkan masa nu, Tidur baring nu, tengok gosok Siang malam Tak takde Isteri Nabi namanya Zainab ni Dia jahit baju Dia jahit baju ni, Nak beritahu sebab apa panjang tangan ni Dia jahit baju baju-baju yang dia jahit dia jual hasil jualan untung dia bagi dekat orang-orang susah, ibu tunggal cikgu murni, siapa lagi? <caya> cikgu murni haji bakhil <bakalık> lah, kan? siapa-siapalah orang susah, anak yatim, orang memerlukan semua, dia, oh itu yang Nabi kata panjang tangan, maknanya rajin kerja rajin usaha usaha sendiri tak makan duit suami <laughs> kan? tak mengharap semata duit suami dan suka bersedekah panjang tangan ha, itu maksudnya maknanya orang laki-laki ke orang perempuan ke kita semua mesti kena ada sifat suka bersedekah itulah yang menyelamatkan kita Insya Allah nanti daripada azab api neraka sebagai penutup daripada saya saya nak sebutkan juga apa yang disebut oleh Saidina Anas bin Malik Syedina Anas bin Malik ada menyebutkan lima perkara lima amalan yang kalau tuan-tuan buat tuan-tuan mati lepas ni tuan-tuan meninggal dunia amalan itu akan menjadi pencen kubur ha. Anas bin Malik tak adalah pencen kubur, tapi maksudnya macam tu lah, tuan-tuan dah mati pahala jalan ha, macam orang pencen tak kerja, tapi gajinya masuk dapat duit kan macam tulah dah mati pahala jalan apa dia amalan dia lima amalan yang pertama sekali ialah apa dia memiliki anak yang soleh anak yang soleh eh? anak yang soleh tuan-tuan jangan mainlah -main, eh? dalam satu hadis yang lain nabi sebut ada satu orang hamba Allah masuk syurga tiba-tiba Allah angkat darjat dia terkejut dia Allah angkat darjat dia, level dia Allah angkat, syurga yang bawah jadi syurga atas dia pun tanya, Ya Allah, macam mana aku boleh diangkat darjat? Allah kata aku angkat darjat engkau kerana kerana istighfar dari anakmu sendiri maknanya seorang anak yang selalu Allahumma ghafir li zunubi, wali walidayah warhamhumma kamarabbayani sagira siang malam minta ampun untuk mak bapak dia bapak dia yang dalam syurga Allah angkat darjat oh bosau oh, pahala jangan main, -main. yang pertamanya berdiri memiliki anak yang soleh yang keduanya adalah yang keduanya ialah mengalirkan sungai atau menggali perigi ha, sekarang sungai perigi itu mungkin kita tak ada dah lah. yang boleh kita faham ada orang suka menyediakan air minuman untuk orang ramai ada setengah masjid kita pergi ada orang dia infakkan apa water cooler apa ni, water filter penapis air untuk orang ramai, jemaah silakan minum free, saya bayarkan, bulan-bulan saya bayar oh, besar oh, pahala Bilal nak azan, suara serak teguk satu kali oh, Allah, sepanjang Bilal tu azan eh, pahalanya berapa banyak Oh banyak pahala tuan-tuan ya sediakan penapis air seorang makcik itu tanya ustaz makcik pun nak bagi juga penapis air tapi dia bagi penapis teh tu itu tak sama makcik, penapis air ni dia besar <laughs> ada orang sekarang dia tak tahu penapis air tu apa hmm, kan, dua yang ketiganya ialah yang ketiganya mengajarkan ilmu kepada orang lain selama tuan-tuan ajar ilmu ke orang tuan-tuan mati orang amal ilmu yang tuan-tuan sampaikan ni Oh besarnya. Selagi itulah pahala tuan-tuan mengalir. Yang keempat, yang keempat ialah menulis mushaf. Tulis mushaf. Tuan-tuan kan kalau rajin, kalau rajinlah. Tuan-tuan tulislah surah Yasin, tak banyak 83 ayat. Tulis tangan sendiri tulis sendiri, tulis tangan. Lepas tu tuan-tuan fotostat -tuan banyak-banyak. Bagi -banyak. tahu dengan anak, nanti abah meninggal, orang datang rumah bagi orang baca yasin yang bapak tulis berpanjangan pahala tu daripada ambil yasin masjid tak pulang-pulang yang kelima ya? nah. kat rumah bersusun yasin semua masjid ada wakil-wakil kan dan yang kelimanya ialah apa amalannya siapa tahu ha, amalan apa yang kelimanya ialah membina masjid orang yang membina masjid selama mana orang imarahkan masjid kita ini, selagi itulah ni, ceramah dibuat solat berjamaah, kursus haji umrah, ni tiap-tiap inci kaki persegi masjid ni, mungkin ada yang dah wakaf ni, meninggal dah tapi ceramah kita, program kita, dia dapat pahala tak? oh, uh, dapat, oh, uh, pahala dia dapat, sejuk ya kat sana dapat pahala, ni tiang-tiang masjid kita ni semua, hasil sumbangan besar tuan-tuan Sebab itu tuan-tuan jadilah orang yang pertama menyumbang Pihak majid umumkan tuan-tuan kita perlukan dana Kita nak pasang kipas besar Contoh Ni pun dah cukup sejuk dah Tapi nak tambah lagi pun silakanlah. Ada majid kan kipas yang Yang big fan tu big fan Bosar betul Seinci dengan kepala Itu kalau lompat sikit memang hilang kepala tu Bosar big fan Tapi big fan pun kena tengok yang betul-betul lah Sekarang banyak yang tipu lah ada yang tipu, ada yang tipu tu kan ada jenisnya, dia tempat tekat Swiss dia tu, ada dua Swiss lambang kura-kura lambang arnab, kura-kura tu slow, arnab laju Ah itu dia kata banyak yang tipu lah tuan nanti tu tengok, cek balik lah, lambang arnab ke citah ke, gajah ke, tonton tuan, tuan tengok lah ha, kan, banyak yang tipu, tapi tak kisahlah, masjid umumkan saja Tontonlah tuan jadi orang yang pertama menyumbang kalau saya dibangi, ada satu masjid, masjid tu dahsyat tuan-tuan, masjid tu besar ada seorang Pak Haji tu, dia jumpa orang masjid dia kata dia kata, Tuan Haji, saya ni uh, saya nak bayar bil elektrik masjid bil elektrik masjid, saya nak bayar jadi orang masjid pun kata, Alhamdulillah lah, terima kasih banyak untuk bulan untuk bulan ni lah dah seumur hidup saya <laughs> orang masjid tu pun macam nak tergelak pun ada, Haji Masjid ni punya bil ni bukan macam rumah. Rumah baru 2-3 ekon pun dah beratus. Masjid ni kadang-kadang boleh cecah ribu. Kan siang malam ni. Pak Haji tu kata, ingat saya tak ada duit. Ingat saya tak ada duit. Oh dia marah. Dia marah. Orang masjid, ayalah, ayalah, ayalah, ayalah. Sampai ke hari ni tuan-tuan. Ha? Memang bil elektrik masjid tu, memang Pak Haji tu yang bayar. Tiap-tiap bulan dia bayar. Dia kata hidup dia, dia ceramah tak pandai, menulis tak tahu, ilmu tak banyak, amal kurang, nak semayang banyak-banyak kaki lutut dah tak sihat. Duit banyak. Itu sajalah jalan untuk meraih pahala. Subhanallah. ini semangat orang yang kita nak tuan-tuan. Kan kalau macam sahabat saya, tuan-tuan kenal kan Al-Fadil, almarhum Ustaz Murtada. Kenal lah? Ustaz Murtada yang kemalangan dengan Ustaz Wadi Anwar tu. Dia sebaya saya tu, Ustaz Murtada tu. Anak-anak dia pun sebaya anak-anak saya je Masa dia kemalangan Masa dia kemalangan Rupa-rupanya Baru tahu kan eh, Madrasah dia, Mahat Tafis yang dia buka tu Beberapa hari dah Anak-anak di Tafis tu tak ada makanan Makan pun catu Sebab ustaz kemalangan Ustaz tu diceramah sana sini Hasil sumbangan orang Duit itulah dia nak sara anak-anak Tafis dia Sia sampai tahap tu lah tuan-tuan Sia sangat-sangat Bila dia kemalangan baru orang tahu Dan bila dia meninggal Waktu hari dia disemayangkan jenazah dia Allah tuan-tuan Sebab rasa orang yang semayangkan jenazah dia Tuan-tuan tahu kan ramai eh? Ada yang kata kurang lebih dalam 500 lebih orang Semayang jenazah dia ketat masjid Yang semayangkan jenazah dia Yang imamkan jenazah dia pula Syekh Quraim kan Syekh Quraim Rajesh Syekh Quraim ni Syekh apa ni Ulama' Quran Quran nombor satu dunia Sekarang Imamkan jenazah dia tau Dan dia meninggal Dalam keadaan Dia tengah mencari dana sumbangan Untuk pembinaan masjid Akhirnya saya dengar-dengar kata Masjid yang Tak sempat nak disiapkan tu akan dibina, disambung pembinaan dia dan akan dinamakan Masjid Murtadah bersempena nama dia seorang anak muda kehulu kehileh mencari sumbangan untuk nak membina rumah Allah dah sya'ah tuan-tuan saya kalau orang macam ni saya, saya jealous tau umur dah sebaya tapi semangat dia tu sampai mati Untuk nak mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah tuan-tuan, kita jadi orang yang berguna untuk masyarakat. Orang yang suka menyumbang dan orang yang suka memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dengan penuh keikhlasan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumme ec'alna ja minet-tawwabin ve ec'alna ja minal mutetahhirin ve ec'alna ja min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amalan mutekabbala. Ya Allah, ampunkalah dosa-dosa kami Ya Allah, jadikalah kami Orang yang sentiasa bertawabat Jadikalah kami di kalangan orang-orang Yang suka bersedekah Dan menginfakkan harta kami di jalanmu Ya Allah, Ya Allah Sesungguhnya kami ini umur Di kalangan kami adalah umur yang tidak panjang Oleh itu, moga-moga Pahala daripada pemberian Dan sumbangan kami inilah Akan berpanjangan dan akan menjadi Satu jariah kami Di sana nanti, Ya Allah, Ya zal jalali wal ikram kurniakan kami anak-anak yang soleh anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah kurniakan kami anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah ya ar arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah terima kasih banyak tuan-tuan semua uh, sekadar makluman siapa-siapa uh, yang berminat untuk nak Untuk nak dapatkan buku-buku uh, saya, ada di uh, luar sana ya. Ada buku saya ada bawa malam ni. Siapa yang berminat boleh dapatkanlah di luar sana. Mudah-mudahan ada baik, ada manfaatnya. Tapi yang buku 20 sen tu dah habis dah. Uh, dah habis dah. Mesti nak tahu cerita dah kan. <laughs> uh, dah habis dah. Tengah duk print baru pula. Wallahu a'lam. Terima kasih. Moga rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 أستغفر الله من الخطايا